מזמור קלב, שיר המעלות, זכור אדוני לדוד את כל עונותו, אשר נשבע לאדוני נדר לאוויר יעקב, אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ערש יצועי, אם אתן שנת לעיני, לעפעפיי תנומה, עד אמצע מקום לאדוני. משכנות לאוויר יעקב הנה שמענוה ואפרתה מצנוה בשדה יער נבואה למשכנותיו נשתחווה לאדום רגליו קומה אדוני למנוחתך אתה וארון עוזך כהניך ילבשו צדק וחסידך ירננו בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך. נשבע אדוני לדוד, אמת לא ישוב ממנה, מפרי בטנך אשית לכסא לך. אם ישמרו בניך בריתי ועדותי זו אלמדם, גם בניהם עדי עד ישבו לכסא לך. כי יבחר אדוני בציון איבה למושב לו, זאת מנוחתי עד עד, פה אשב כי איביתיה. צידה ברך אברך, אביוניה אשביע לחם, וכהניה אלביש ישע, וחסידיה רנן ירננו. שם אצמיח קרן לדוד, ערכתי נר למשיחי, אויביו אלביש בושת, ועליו יציץ נזרו